Gogo -go eta luse baten ondorioa eta helburua dute iratik dituen natura baliabide komunen kudeatzia hartzaintza, oian gintza eta ere mikologia baliabideak iratirat joiten diren bisitarien obeki egizebitzeko, Europako laguntza kardietxi dituzte ere, euneko hirurogoita bostean, pepela mirandekin lehenik Sibroko sindikataren lehen dakariak, aipatzen dauku daukusedea horokorki maite lopai zuri itza. Ordian, uh, Pepela heben presentatu duzi uh, lau uh, baleek egiten duzien du programa eta egunko hitzen ausi sanduk irati uh, bat duk heben tigoiti. Bai, eh, iztoian jati batzizun, mena bakotsak eh, begaintia, mom baliatzen eta besterso gingab, eta uh, gihau egin tutsun gusiberun, uh, uh, heben, uh, sizako aldine, uh, plasotien, heben, men uh, penchamentukaino maiten zizi, ena eskoako aldine, eta salazareko aldine, mom bakotsak behalde, eta guntza ikuste jati oian batuz, oian animal bat, kartiel eder bat, eta, bon, panxatu dizu guaidila hamar bat urte, eh, badizu hamar urte abiatuikela, bergunila panxatu bat horokorki eh, alkarikin jaman. Eh, bon, gyukxi beruk eh, jaman ginizun bat eh, salazareko badiaiakilan, eta lehen pottefabat eh, horre kai. Eh, Apersebitu gitu tutsu alkarikin lanin aitzen ahalginela. Eta gehu aibuz ba, hori bermatzena al alginela eta bon, zizako adiskideki lan eta aheskoak kueik lan uh, wakun, poktifaba torokorki ekaidizugu iatiko jani jaun eta kartielan ganean. Hortien, zerra raitan ahalda proiektu hoiduk turizman, bermatuk, lua bontxan, zerra raitan ahalda? goinguantin lanen henik berrizeran uh, mon la montcha pastoralisme pasto, uh, uh, pastor de txenisu uh, bortian uh, uh, eta inguamen uh, uh, et, eta chekitzeko garbikile eta bizik berrizu la montcha bizik E Txekki. Eta guen helbidea dussu lehenik hori bermatzia. Eta geoguk badizugu bai sizakaldin eta heben sibirokaldin, turizmo engañen gaisa gani txabiatuk eta aspalditik eta hoi behartizugu bai kontroloidatu eta baliatu baliatu denen hartin. Sumai gynetan mikologia hartu disi, environnementi ekilan, bon. eta besta sumai gynetan ekonomia aldetik pentsatzen disi bai beste. Tine, o oihana berdela baliatu, uh, sura, eta berdela baliatu e, lehen zen, uh, etaskar zen, arma egiteko uh, minoreekilan egiteko zungunetan, uh, eta bon, barraje sumait, eta hurra berdela baliatu. Afen, uh, den eta bus, mena guen aldeti pu, lehen lehena, la lehena, lavontxa, eta kabalik, hebeni txeki, eta henlana baliatu ingu amenan baliatzeko. Ortean, hi urte kolammat abiatzen nuk hor, uh, deja abiatu tutuk xedesu bain, baina hi urtean tako duk projekto hoi. Projekto hoi, uh, hoi uh, hiontertako sinatuituzu, berdistei geheran bostulte jaintitzu. Uh, Lazgarri gogor betta, uh, Europa ikilan projekto hoietan untsua finanzatuik balin badia e uh, gogor duzu uh, sozun miltzea. Eta bon, emementu ez duzu-mentu zobe netaik, uh, berdistei heran, uh, lehen boktefa badila bi urte finitu dela, eta oan nubadugula arrankua sozun guntitzeko, eta heben pentsatzen dit, unentak, Ebergez adatekin, mena ez dizugu hortan ikuatu behar, berrezu gaitzina ai eta bon, e, jabaitan dugun e, lan hoi, denek alkarrekin eta lotuik e, aktsioni hoien jamaitia e, bortu osuan gaine jaman, gainen berrezu gu eta Euskal Herriko mennien gainean aitzina jaman dizugu. Pepe La Mirande, entuten ginoen eta orai gustabo Goiena zaraitzuko ordezkaria ein ohtaratzeko elkaglanaz arizauku ba izan da lan, lan pila bat egiteko egiteko adosteko eta eztabaidatzeko eta baina azkenean noberenada lortu dugula e, ateratzea proiektu polit bat polit bat zen eta elkarren arteko de, alkartasuna eta alkarren arteko lana hori sortzeko lana izan da baina oraindik aurrera begiratu, daukagu lana ere baina ja daukagu ja, egina ja erdia, edo ja, adosteko, da, importantena, da. ta Hori importantena eta garrantzitsua da horregatik zen, eta lan egiteko edo gure zonaldeak edo gure raialdeak edo hori babesteko eta aurrera eramateko behar dugu laguntza eta elkarren arteko laguntza, gobernukaren laguntza eta behar dugu ere ezagutzea gure artean eta horregatik polita da proiektua zen, eta hori da, hori Euskaldun arteako proiektu bat eta horregatik Horgabe eta horgabe eta gogokin eta gustora ere. Suen aldetik soinu duzue proiektua? Eh gure ezkalde daukago eh batzuk egiteko eta importantea da guretzako guri Lengo, bueno, atera gara, ona, atera ginen, beste proietu batetik, e, ziberokin, eta ja, interbenzio pila bat egin genuen, ja, iratiko etxeetan, eta, eta, eta orain e, gogoa ditugu ere, e, ja, figura edo zeo zer jartzeko irati, ozoko figuro bat, gestioko figura bat, ere, elkarren artean, eta horretik, guretzako hori da, importantea, eta gero turizko, turismo begiratuz edo hori, eta ingurugu ia begiratu zero, behar duguna da hori, jaz, zen izazua, ja, elkartua, eta ere ere bizetan dauden guztientzako ja jakiteko non gauden eta iratin eta irati ez da gau irati basiketa irati bakarrak Irati izeneko mugaz gaindiko proiektua, aurkeztu dute zaraitzu aezkoa, garazi eta siberoko ordezkariak ementik goiti irati bat da eta amazazpimila ektarako ere muak estu mugarik. Ala zoin mesu plazaratu duten bots batez, siberoko Pepe Lamirrand, baxen afroko Jojo Goienetx, aezkoako Felix Jarman eta zaraitzuko Gustavo Goienak. Eta jojo goien etxentzunen dugu orain, basen afaguako sindikataren presidentearekin mintzatu baitzila ere maite lopai. Jojo, egun, egun historikoa raiten halda dela edo no. entzundiak egun irati bat dela? Bai, ba, hori ba, gero historikoa ez, historia egun guzizik egiten du, eta hori historia horretan agian egun bat edo hurarzo bat ona izanen da hori bai agian. Ez, ez lagarkoa, eh? Badu, urte zon maitari girela emeki-meki ez dira egunetik biha errat egiten gauzak, eh, batakizu mesela shubero eta, eta garasi ere dila hoi tamar urte digunat ahre manak ditugu, eta gero bako bere alde, soko bat hartzeko bat ez zentziak emaiten du elgarekin argiten eta gero da irati hau, ez da puxka bat eta bestia zuria denena da honen inguruan uh, emekin emekio hartu gira mila aldizo begindela guhaun honetan eta ez ortsen diren besitalari guzien honetan irati jau uh, elgarekin kudeatzia elgaren uh, ahangurak uh, denak maingainan ezagiz ez hemen kanbio behirik izanen Horai hartu diren gauza horiek sogo ditugu edo hobetuko. Gune huntan, egenea edu txaleta hontan. bon, hau izanen da horai hartu bezala behar bat, eh? nune daten albait eta zerbait jaten al, baina sustut horoz gainetik izanen da hartzain goren horai ere ala da, bat dira hemen e, erakusketa zunbait eta gaineteko, e, ez dugu gauza falsurik pentsatzen edo begirik, hartzain nez ingurate gira, kabalaz ingurate gira, eta hau izanen da hemen etxe bat, Halaz denen zat, partikulozki hemen gendiko hartzain eta laborarien zat. Emanen dakogu eta berekin zola eta bere galdinik soto e, bat edo gazna gazna untzeko bat. E, e, Kaf da finanz deitu bat eta ere demora berian e, gazna saltzeko leku bat eta guk du, ibiltzen dugun hemen gendik dugun honu laborantzat hartzaingoa goa e, espaitugu seurkitalena, ibaitugu atxiki eta azkartu horren esplikatzeko eta jakinarazteko gune bat. E, Proiektu hau luzze joanen da, pentsatzen dugun bezala? Ed? Bon, izan gira urgunago, orai batzu berten planoak ezagia ditugu egin bat eta hiru urte irauten du. Hementik hiru urte behar edo hiru lau denak kundamentu raz, horai ditugun gauzak eginak behar luketegi izan. Eta zuen arteko lan hoi oso aberratxa izan da? Lauen artean? Bai, abelatza da, ez, ez, ez da egina, bide puska bat bat dugu eginik, eta gogo honez, eta joanago eta gehiago behar da demora, elgarren ezakutzeko, elgarren gauzen partekatzeko, bat ditugu naitez leku batetik besterat diferentzia zunbait, eta joano eta hobeki ikusten dugu, eta horrek berak emaiten du gogoa, eta gero ez da autarik, eh? nahi bat atxiki kolpea, Beher dugu egin, eta sen txohtan ez dodu darik. Jojo, goienetxe ebasen sindikataren presidentea eta bururatuko dugu hiru e, urteko lantzailak e, honorioztatuko dituela elkarlanako hoitaraziz, 2 milion eta 6 euroko sedia dela, Europako laguntzak euneko jirurugo bostekoak dira, udalbiltzak ere laguntzen du, Luis Intsa udalbiltzako presidentea. Hasiera hasieratik udalbiltzaak bueno, sustatu zuen egitasmo hau diruz eta baita ere bueno, elkarlanean eta, eta egitasmo hau beste askorekin batea Euskal Pirinotan lan eta bizi programaren barruan, hainbat egitasmo bideratu zian, bueno, ba, lurralde hauen e, garapenean eta proiektu ezberdinetan laguntzeko. Eta e, zertako udalbiltzak e, proiektu hau sustenga? Bueno, udalbiltzaren helburu nagusietako bat bada Euskal Herriko herritar eta lurralde ezberdinen arteko kohesioa eta horrelako e, or proiektuek e, elkarlana sustatzen dute, nolaik e, mugatza indiko proiektuak direlako, ez batzutan e, muga fiktiziori gure buruan dugun muga hori gainditzen laguntzen duteolako proiektuak, eta Euskal Herritarrok elkarro beto ezagutzu, eta eta elkarlanean e, gure, gure komunitate eta gure lurraldeen garapen sozioekonomikoan ere E, laguntzen dutelako, eta azpimarratu nahiko genuke udalbiltzatik erakunde eta instituzio publiko ezberdinen arteko elkarrela hori oso garrantzitsua da gure Euskal Herriaren e, garapen hortan eta proiektu hontan hori ere ematen da beraz oso pozik eta animo, animo guztiak. Eta bestalde, dira udalbiltzak dutien berste proiektuak eban dezakuen ipagaldian edo berrizikago esiberuan, zentako ez? E, Bero, berez, aipatuk bezala, e, martxan daude Euskal Pirinotan lan eta bizi programaren barruan hor hainbat berrogeita marr proiektutik gora e, lagundu zian eta sustatu zidan. horren inguruko ebaloak eta egitea tokatzen zaigu hurrengo hilabetetan, eta badauk hau beste programa bat ere dana e, bueno, seniretzen inguruan. Orokorrean baino ez beti e, e, e, eta iparraldeko herrien arteko senidetzeak e, bideratzen dituztenak, bai? Ba, garazi eta Leizarrak badute Iruña eta Bayona, Ustaritz eta Tolosak, horrelako eh laguntzen dutelako elkar ezagutzen eta elkarrazagutza horrek gure herrialdeen koesio hori ere hortan laguntzen du lako. Hoi azpimarratzeko na, nagusinak. Luis Intxauspe udal presidentea entzuten ginuen eta maitero epai eskertzen dugu leku horiek eta iardukitze horiek bildurik.